Він тоді саме розсварився з Фросею і, як усі закохані, вважав, що розсварився назавжди. Взяв лідочку за руку і рвонувся з нею немову вир. І коли б вона рвонулася з ним, але вона, мабуть, злякалася його шаленства. Улітку він заробив чимало грошей, чимало на студентські мірки. Не знаючи, як їх красиво тратити, Накуповував шоколаду, і вони його їли, як картоплю. Він водив її в театр, наймав на ставу човна і катав поміж осоками на зарічках. І цілувалися, цілувалися, цілувалися. Приходили до нього на квартиру, він стелив їй на своєму ліжку, а сам лягав на ліжко товариша. А тоді одразу ж ішов до неї, то були ночі шаленства, шаленства незвичайного. Ночі обіймів і сліз докорів і скарг, і грубого трепету та камінної замкнутості. Що дужче він шаленів, то дужче замикалася вона, ставала неприступною і холодною, як крижинка. Маленька, тендітна, тонка, як очеретинка, і незламна, як сталевий прутик. Можливо, її відштовхував його грубий шал, можливо, осуджувала оці грубі ночі, А чи чекала від нього гарячих слів признання? А чи перечікувала його нове кохання? Сподівалася, що він розповість їй усе? Сюди долучалася і вічна цнота сільських дівчат, котрі сплять з парубками на сіні. Але не дозволяють їм нічого. З другого боку, її тонка уява Малювала їй усе інакше, красиво і ніжно. Кажучи правду, на теперішній його погляд, Він сам тоді був страшенно недосвідчений. І не тільки недосвідчений, а й грубий. Він не зумів, не зміг розтопити лід ласками любов'ю. А, може, саме й не зміг через те, що обманювався цією любов'ю, що в ньому нуртувала нерозтрачена чоловіча сила. Часом він ладен був убити її. Потім навіть соромився про таке розказати товаришеві, аби той не підняв його на висміхи, що з помсти прийшов до ліди. Мабуть, так. Так, напевно. Бо саме в перший вечір у першу ніч він двічі помилявся і називав лідочку Фросею, то, мабуть, було образливо страшенно. Фросине ім'я майнуло, як тінь нічного птаха в пітьмі, але тим воно було й болюче для лідочки. Вона просто боялася, що воно весь вік майорітиме над ними. Він сам мусив стерти його своїми словами. Вона чекала гарячого признання. А Василь його в своєму серці не знайшов. Кілька разів Лідочка втікала в сад. Він виходив до неї, сідав на траві, і вони слухали, як падають яблука, як ліниво брешуть по околиці собаки. Їм було чогось соромно. Вона почувалася винуватою і не осмілювалася підвести на нього очі. А потім одного дня вони зустрілися з Фросею. Лідочка відрекомендувалася їй Василевою землячкою, але надто засоромилася, почервоніла, і Фрося здогадалася про все. Того вечора Ліда поїхала. Мабуть, вона чекала від нього листа, і він збирався їй написати, та не написав. Коли вона поїхала, почував смуток і жаль. Йому здавалося, що він кохає Лідочку. Але кохав і Фросю, і те кохання виявилося справжнішим, ближчим. Він раптом помітив, що в його спогади вкралася груба неточність. Може, підвела пам'ять, часу минуло стільки, що неважко й переплутати. Лист про те, що лідочка виходить за лемішку, надійшов пізніше, а тоді вона приїздила до нього просто так. Він навіть покипкував з того листа, Подумав, що лідочка його залякує, Ставить перед вибором. Лідочка вийшла за лемішку, І через рік вони кудись поїхали. Чув він від її матері, Що ліден чоловік пішов у науку, Прудко береться вгору, По наукових щаблях. А тоді лідені батьки спродалися, та перебралися ближче до дочки. І ось аж тепер звістка від неї. Не знав, як вона його знайде, не захотів шукати сам, пішов до своєї машини, що стояла за будинком культури. В кінці олейки побачив високу біляву жінку в світлому непосільських болотах весняному пальті. По пальті й здогадався, що це вона. Так, це була Ліда. Схожа і не схожа, вицвіла, але не до тієї безколірності, яка з'їдає всю красу. Вона була ще жвава і ваблива, та зрештою він чомусь не дуже додивлявся до її обличчя. Може тому, що не міг поєднати оцієї високої жінки з нафарбованими владними губами, з колишньою лідочкою, та й його таки добряче розтривожили спомини. А може, боявся видатися неделікатним, а зрештою, либонь, через те, що чомусь не хотів цієї зустрічі. Вони якось вдало, несподівано для самих себе обминули розмову про старіння, про води, які збігали в море з часу їхньої розлуки, і сіли в машину, неначе вчора розлучилися, хоч знали обоє, що почуття це оманне. І води, які вже не раз випарувалися, плавають понад ними хмарами, і ретуш, покладену роками на колись юній чисті обличчя,